Задоволений, а потім знову заспівав. А як прийде середа, то для любощів біда. Він не впізнав її, і не впізнає, і з крижаною ясністю визнала Світлана. Йому ні за що не згадати ту, яку він приніс у жертву заради корони. Ту, якій він присягався у вічній любові. Вічній. Голос Олеся не такий, як нині, глуховатий, натріснутий, а тодішній, дзвінкий, ясний, чистий, мов янгольський спів, пролунав ніби десь поруч. Я не забуду це, аж доки буду жити. Нехай зітреться з пам'яті моєї ім'я моє. І назва цього краю – тебе я пам'ятатиму до віку. Пройдуть роки, сторіччя, нас не буде – та те, що зараз є у наших душах вогонь любові, він не помирає, він буде вічно, так, як вічне світло. О мій коханий, де ж наш вогонь? Він сумував за тобою. Лана озирнулася і побачила молодого короля. За стогонами та схлипуваннями вона й не почула його кроків. Ярослав стояв у дверях, такий витончено холодний що здавалось, що мить і вкриється інеєм. «Невже?» – відшливо перепитала вона, хоча розуміла, що вигляд у неї із щоками мокрими від сліз та червоними від сліз очима далеко не найкращий. Залишалось тільки триматись, немов шляхтянка. Треба спробувати. А що як вийде? Так, думаю, туга і звела його з розуму, хоча... Король недбало знизав плечима. Він завжди був трохи того, схиблений. Вірив у любов і перевтілення душ. Навіть мене називав сином і вважав сином, хоча я бачив, що це не так. Дивак. Але тебе він кохав, я точно знаю. Ні, якби кохав, то не відмовився б від мене. Чужинко, ти дурна. Жодна жінка не варта того, щоб заради неї відмовлятися від влади. Корона – найкраща коханка. Що ж, тобі видніше? Навряд чи в тебе буде шанс спізнати іншу коханку, окрім корони. М'язи на красивому лиці Ярослава ледь помітно напружились. Зелені очі стали холодними, мов смарагди. Чому це? Бо жодна жінка тебе не заведе. На що? «Пусте, забудь, я можу йти?» Звичайно. Король раптом широко розвів руки, затуливши при цьому прохід. «На всі чотири боки. Та не раніше, ніж я дізнаюся, чим же ти так причарувала мого названого татка. Тільки у твоєму сні, мій милий, або хтось не вийде звідси живим. І хто саме?» насмішкувато уточнив Ярослав. Лана зітхнула. «Не знаю, яка різниця?» «Ярославе, як ти ведеш із жінкою розмову?» Сей оклик прозвучав так несподівано, що юний король аж підстрибнув, а його картинно розкинуті руки вмить опустились, мов перебиті пташині крила. Подібний трюк вчинило й серце Світлани. Стрепенулось, як підбита на люту чаєчка а потім стрімко покотилась вниз у напрямку земляної підлоги. А сама Лана кинулась до ложа. «Олесю, ти згадав мене?» «Що?» Олекса тремтливо, безтямно розсміявся і ще раз пустив слину. Молодий король глянув на Лану, тріумфуючи, та все ж повторив. «Ти впізнав цю жінку, Неню?» «Це просто жінка». І цього досить. Будь ввічливим, сину, шануйся. І Олекса, солодко позіхнувши, мостився на ненависних лані вовчих шкурах і заплющив очі. Не бачачи за сльозами дороги, Світлана кинулась до виходу і забилась, мов викинута на лідрибина в міцних обіймах Ярослава. Пусти мене, соромітнику, чуєш? Пусти. Пробач, що ти сказав? Лана й не помітила, що молодий король відпустив її, а зараз повільно, із підкресленою шляхетністю, підкресленою, а не виставленою на показ, опускається на коліна, безпомічно кліпаючи очима, мов совенятко, витягнуте із дупла на яскраве сонце, Лана споглядала на те покаяння. Ні краплі фальші, ні позерства, ні самолюбування. Тільки щирий жаль, який неможливо підробити, бо він іде від серця. Прости мене, чужинко, за наругу. Я ще тоді, багато літ тому, твою красу нев'яночу помітив і закохався. По-дитячому наївно. До батька, до Олекси я страшенно ревнував тебе. «Та ти ж мене всього два рази бачив!» «А скільки разів треба бачити жінку, щоб закохатись?» «Досить і одного!» «Встань, мій пане!» Після паузи попросила Лана, і Ярослав, не змушуючи себе вмовляти, слухняно підвівся. «Ти будеш великим правителем, синку!» Передрекла вона. «Ти не соромишся визнавати свої помилки. Тебе чекає велике майбутнє!» Ярослав узяв ланину руку, підніс до вуст, поцілував. «Мені шкода, що нині він такий. Мені також. Він довго мучився. П'ять років. Він пам'ятав про тебе. Ти це знай, Чаклунко. Він хотів, щоб ти це знала. Останній погляд, що його лана вже на дворі кинула на знайоме вікно Олесевої спальні, не був прощальним». І з ким же вона прощалась? Вже ж не зі стіною? В безумній, непоясненій і самій собі надії вона ще сподівалась, що Олесь, нехай безтямно, не розуміючи, що робить, визерне оте вікно, хоча б на мить. Донизу її звів Ярослав, а далі вона зголосилась сама йти. Та тільки ось куди, і скільки літ їй, де вона тепер? Світлана не повірила своїм очам, коли у віконному просвіті з'явилась росоволоса голова Олесі. І він махав їй,